Чи міг я уявити, що в тому ж лісі, в якій путивляни ходили по горіхи, гриби та ягоди, мені доведеться воювати, що він захищатиме нас від гітлерівських танків, яку сиву давнину захищав путивлян від татарської кінноти? Вже відвезли в ліс продовольство, закопали його в ями, а й досі не дуже вірилося, що ми серйозно збираємося стати лісовими жителями. Фронт тим часом наближався до Путивля. В перших числах вересня багато хто з нас попрощався із своїми сім'ями. Моя дружина, від'їжджаючи з міста, спитала, коли ж ми, Сидоре, зустрінемося і де? Де здивувався я? Звичайно, в Путивлі. На запитання коли, неважко було відповісти, після того, як розгромимо ворога. Про те, що можемо зовсім не зустрітися, тієї миті я не подумав. Тільки згодом, коли підвода з нашими пожитками загубилася в потоці інших, які рухалися через путивль, мені спало на думку, що, можливо, не побачу більше своєї дружини. Але я поспішив одігнати цю думку і запевнив себе, ще поживемо разом. Моя партизанська група пішла в Спадщанський ліс за кілька днів до того, як німецько-фашистські війська вдерлися в місто Вона охороняла нашу продовольчу базу і стежила за тим, щоб до неї не проникли ворожі парашутисти Мені, як голові виконкому міської ради, довелося залишатися в путивлі до лісу я рушив аж 10 вересня надвечір Коли ворожі розвідники по мосту через Сейм Вступили на околиці міста Стояла похмура осіння погода Хмари пливли низько, клубочились як дим І цідали дрібний дощик Я йшов навпростець до лісу Стискаючи в кишені рукоятку браунінга Ноги грузли в розкислій землі Десь далеко вибухали снаряди. Потивль оповела і мла. Перед цим дні були сонячні, і мені здалося, що йду зовсім незнайомою місцевістю. Пригадалось якусь сльоту повертався я з фронту додому в свою рідну котельву, де не був 10 років. Відтоді, коли пішов з батьківського дому на заробітки. На підході до села було це туманної ночі, Привиділось мені, ніби попереду стоїть гурт людей. Тоді на Україні йшла громадянська війна, подекуди владу захопили прибічники буржуазно-націоналістичної центральної ради. Я подумав, чи не застава то січовиків, і вирішив, як бували розвідник, вивідати, що там за люди. Підповзаю, вдивляюсь, аж тонічний морок увів мене в оману. Міст якийсь з поручнями, а не люди Раніше його тут не було До самого села дійшов, а все думав, що заблукав Навіть батьківську хату не зразу впізнав Простояв біля хвіртки, доки світати почало Боявся, помилково в чужого селю потрапити Та ще чого доброго до самостійників Вони розброювали фронтовиків а нам Гвинтівки конче потрібні були радянську владу встановити. Багато з пережитого пригадалося мені в той осінній вечір, коли я пробивався в Спадчанський ліс. Раптом почулося, ніби десь залунала пісня. До війни всі святкові концерти в путивлі, звичайно, починалися з виконання школярами радянських російських та українських пісень. Виступи шкільних хорів, які змагалися між собою, часто транслювали по місцевому радіо. І ось начебто з путивля, крізь каламуть дощу, до мене долетіло. Краю мій, моя ти батьківщино. Завжди ця пісня хвилювала мене. То був справжній гімн торжества радянської людини. А тут серце стислося. Слова долинали здалеку, глухо, сумовито. Разом зі мною з Потивля пішла у спадщанський ліс група товаришів, які прибули в нашій краї з Білорусії. Вони вирішили залишитися з нами в ворожому тилу для партизанської боротьби. Потрапивши під мінометний обстріл,